La microfon este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Emisiunea aceasta se îndeletnicește cu citirea și meditarea asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, lucrare care aparține Priotului Nicuriță. A fost apoi preluată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prezentată sub forma lecțiuni de 30 de minute ca și lecțiunea de astăzi a programului M195. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu prilejul versetului 2 al capitolului 23 din Evanghelia după Matei, numai înainte însă de a ne continua episodul următor al autobiografiei unei surori trecută printr-o școală deosebită, școala suferinței. În lecțiunea trecută am încheiat cu cuvintele dumneavoastră în care ne spunea Ori de câte ori m-ai întrebat despre taina vieții creștine, totdeauna ți-aș spune smerenia, chiar dacă nevoia m să spun altceva. Și astăzi continuă. În această școală am învățat și învăț, deseori rămânând repetentă, că o singură taină există în lume, taina smereniei. Celelalte nu sunt taine. Omul alege mai degrabă moartea decât umilirea continuă, deși în umilință se descopere cât este de fals dorul după moarte, deoarece pentru eu umilința înseamnă moarte. Fac acum o mică paranteză, este vorba deci despre sora aceasta care avea domiciliu forțat într-un așa zis sat al mizeriei, undeva prin sudul țării și ultima noutate consta în aceea că în fiecare duminică trebuia să meargă să facă prezența fizică la biroul din localitate, iar lucrul acesta o umilea foarte mult și ne povestește în continuare că prezentarea pentru verificarea prezenței, duminică dimineața, a devenit serviciul divin pentru mine. În sensibilitatea mea excesivă, parcă mă durea mai rău ca pe alții când vorbeau cu mine brutal și tocmai de aceasta aveam parte deseori. La început, plângând mergeam, plângând veneam, dar numai strada mi-a fost martor. În fața copiilor îmi ascundeam lacrimile. Totuși aceste lacrimi nu erau adevărate, și odată mi-am dat seama de ce. Am auzit clar cuvântul Domnului spunând, Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă. Matei pe Mi-am dat atunci cu mâna peste frunte și am zis, Acum te înțeleg, Doamne! Până acum n-am învățat de la tine, ci de la oameni, ceea ce ar fi trebuit să învăț de fapt de la tine." Apoi, problema aceasta grea s-a dezlegat și mi-a devenit simplă. De acum încolo, să nu merg la școală cu ochii scăldați în lacrimi, ci cu bucurie, ca una care și acolo merge cu învățătorul ei. El nu numai că vorbește despre umilință, ci ne-a și arătat cum se aplică în practică. Paharul amar nu l-a mai luat de acum din mâna oamenilor. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau, spune Domnul Iisus? Oricât de absurd ar părea, paharul amar al oamenilor nesimțiți, tatăl mi l-a dat. Domnul n-a protestat când a fost cuipat, nu le-a zis, ați depășit măsura, ci el a răbdat în tăcere și n-a răspuns nimic. Aici este deosebirea între mine și el. La el inima este rasmerită, la mine însă lecția smereniei este doar în minte." Zmerenia nu se poate învăța cu mintea, ci numai și numai prin exersarea ei, pentru care s-au deschis acum ocazii din belșug. Altminteri, Duhul meu nu-și găsește odihnă. Vedeți, adesea Domnul ne dă lecția aceasta prin alții care s-au priceput mai bine să ne redea. Eu n-am observat pe acela care este și deasupra lor și care veghează ca să nu se umple măsura prea tare, ci permite atât să ni se dea cât este absolut necesar creșterii nouă a copiilor săi. Ba încă de acum încolo am putut chiar să-i mulțumesc pentru slujbele divine de dimineață la care mă duceam cu bucurie și am putut gusta minunăția jugului smereniei și a poverilui care este ușoară. Și în clădire mă întâlneam cu el și ne înțelegeam, liniștea mea nu este legată de împrejurările exterioare, ci de tatăl meu care stă deasupra oricărei împrejurări pe care, de fapt, tot el este cel care le rânduiește. Povestește apoi mai departe sora aceasta că viața noastră, care părea cețoasă, a fost colorată de evenimente neașteptate. Într-o zi, nu departe de locuința noastră, care era la marginea satului, aproape de digul fluviului, au apărut niște gardieni. Copiii cei mari au stat de vorbă cu ei și ei n-au ascuns faptul că au sosit deținuți acolo, printre care sunt și preoți. S-a o mare agitație între ei și s-au întors acasă cu de mari emoții De parcă se întorceau de pe un drum de mari descoperiri zicându-mi Mă mică, nenea cu uniformă ne-a spus că poate și tata este întredeținuți. Să mergem să-l căutăm mamă, spuneau ei cu naivitate Eu însă mă gândeam că pe condamnații la peste 20 de ani închisoare nu-i duc la muncă Totuși am acceptat angajarea lor aventuroasă În mijlocul unor mari agitații am discutat planul de acțiune Mergem, ziceam noi, la plimbare, cu cei trei copii mai mici, ceilalți rămân acasă. Cu cei mici de 3-4 ani zbutim mai bine decât cu cei mari. Fără nicio obiecție, au fost de acord să rămână acasă. Am pornit deci spre Dig în timp ce ochii ariergardei rămasă acasă ne însoțeau tenjind. La Dig ne-a oprit un fluier și sârma electrică de înaltă tensiune. Pe valurile fluviului am văzut un mare vapor negru. Era locuința multor frați de noștri. Copiii, ca și cum nici n-ar fi auzit fluieratul, mă toți zoreau să mergem, să mergem să-l vedem pe tăticul. Noi putem trece pe subsârmă. N-am dus lipsă de oferte din partea lor, dar nu se putea merge mai departe, oricât îi agita mica lor fantezie, ca să-l vadă pe acela de care nici nu-și putea aduce aminte, fiind așa de mici, dar care a trăit viu în ei prin imaginea descrisă de copiii mai mari. Drumul nostru plin de aventuri n-a dat rezultat, dar s-a întărit în noi toți dorința de a trăi și speranța întâlnirii și a revederii. După o movilă de pământ, am putut vedea și cimitirul de ținuților, dar la slujbele funerare ținute noaptea, nu puteam lua parte. Iubiți ascultători, încheiem episodul rezervat pentru lecțiunea de astăzi la punctul acesta cu un mic comentariu. În toate școlile teologice, și nu am nimic împotriva lor, ci de multe ori mi-am dorit, de ce n-am putut să am parte și eu de ele, se învață despre smerenie, cum îi zice în greacă, în ebraică și în câte mai vrei. Însă adevărata smerenie a Domnului Isus Hristos, reală și vie în viața noastră, nu se poate învăța decât în școli din acestea dureroase cum a trăit și sora noastră. Nu te poți niciodată hrăni cu o mâncare despre care, în mod simplu, te-ai mulțumit să afli doar din ce alimente este făcută, cum a fost preparată, nici dacă ai dobândit cele mai amănunțite cunoștințe despre aceste alimente. Numai în momentul în care o introduci în gură, o mesteci și înghițind-o devii una cu ea prin procesul de digerare și asimilare în organism, Abia atunci și numai atunci devine a ta și îți este realmente de folos. Același lucru spune Domnul Isus prin cuvintele, cine mă mănâncă pe mine are viața, adică cine se face una cu mine prin aceleași procedee de umilință, de smerenie și de suferințe prin toată gama de suferințe, acela are parte de mine. Doamne Dumnezeule, ajută-ne, te rugăm, să nu ne mulțumim la a vorbi și a învăța și a citi despre smerenie, ci să ne unim cu Tine în toate împrejurele prin care vrei să ne treci pentru a ne învăța smerenia. Amin. mai vreau să fiu mai Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, v-am da citire versetului 2 al capitolului 23 al Evangheliei după Matei, unde Domnul Isus descrie, începe descrierea tipului de farisei. Versetul 2 sună deci astfel. A zis: Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Așa cum vom vedea din parcursul întregului capitol 23, Domnul Isus se ocupă în mod deosebit de situația fariseilor și fățarnici. Cugetând acum împreună cu priotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații, asupra versetului 2, găsim că Moise nu și-a ales scaunul, ci Dumnezeu l a dat. Să nu stăm, scoatem de aici învățătura, pe scaune pe care nu ni le-a dat Dumnezeu. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecare trebuie să stea pe locul unde l-a așezat Dumnezeu. Orice schimbare de loc produce tulburare și împiedică lucrarea. Să ne gândim mereu pe ce scaune ședem și ce înaintași uriași am avut în visteria cuvântului. Să facem cinste acestui scaun luminat de atâți martiri și atâți cărturari mari. Aședea pe scaunul lui unui om mare sau a fi tu însuți om mare sunt două lucruri deosebite. A merge în locuri sfinte sau a fi tu însuți sfânt sunt iarăși două lucruri foarte deosebite. Poți folosi obiectele unui sfânt, poți să mănânci mâncarea unui sfânt și chiar să vorbești cum vorbește el, totuși să fii în același timp cu totul străin de viața de sfințenie. Deci, nu partea din afară, ci lăuntrul omului, inima lui, aceea îi arată adevărata stare. Cărturarii și farisei ședeau pe scaunul lui Moise, dar nu erau Moise. Vorbeau aceleași cuvinte pe care le vorbise odinioară Moise, dar nu aveau neprihănirea și blândețea lui Moise și de aceea n-aveau nici puterea și lumina lui Moise, căci nu numai vorba singură este adevărul, ci întruparea vorbei într-o viață trăită practic. Nu forma de afară, ci conținutul din lăuntru, acesta e adevărul. Citirea rețetelor nu schimbă starea bolnavului, ci numai împlinirea lor așa și cu litera Sfintei Scripturi. Ea nu ți-aduce nicio schimbare în viață dacă nu o trăiești. Cărturarii și fariseii ședeau pe scaunul lui Moise, învățau poporul aceleași legi ca și Moise, dar fără puterea și duhul lui Moise. De aceea poporul rămânea mereu în întuneric. Cât de frumos și desăvârșit ar fi un foc pictat, el niciodată nu poate lumina și încălzi. Cărturarii și farisei, așa cum s-a arătat, s-au așezat ei înșiși pe scaunul lui Moise, pe când Moise a fost așezat de către Dumnezeu. Numai atunci când te așează Dumnezeu într-un loc, îți dă și starea potrivită cu locul respectiv. Când Dumnezeu te pune pe scaunul lui de domnie, te face mai întâi asemenea chipului său. La Apocalipsa 3.21 citim, celui ce va birui îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie. Biruința deci este și a domniei, cel biruit este rob, iar un rob nu poate sta pe scaunul de domnie. Să înțelegem deci cuvântul lui Dumnezeu și să-l trăim.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 Că poziția legii este alta decât poziția Harului, putem vedea limpede din epistolele Sfântului Apostol Pavel din tot cuprinsul Noului Testament și din toată învățătura și practica bisericii din primele zile ale creștinismului. Dar Domnul Isus în discuția pe care o avea cu acești oameni formaliști, căuta să-i convingă de adevăr din propria lor viață, să-i biruiască cu propriile lor arme. Deci aceasta era numai o tactică fericită pentru ca să-i trezească la realitatea neprihănirii adevărate. Căci ei zic, dar nu fac. Pretutindeni în Noul Testament se vorbește despre nepotrivire între vorbire și fapte, la 1 Ioan 3.18, între mărturie și vorbire, 2 Tesaloniceni 2.17, între credință și fapte, Iacov 2.22, căci fără fapte, credința încetează să existe. Să ne rugăm să ne ajungem ca farisei și cărturarii, ci să fim aspri și cu noi înșine și îngăduitori cu alții. Să nu cerem altora să-și facă datoria așa cum trebuie, să facă fapte de desăvârșite sau o pocăință adâncă, iar noi să nu practicăm aceleași lucruri. Nu, nu, ci cu ei trebuie să fim îngăduitori și răbdători, dar cu noi să fim foarte aspri și cu totul neîngăduitori în ce privește păcatul, să ne gândim mai mult la părerea pe care o are despre noi cerul decât ar avea-o pământul. Să nu ne pese ce părere au oamenii despre noi. Ei nu văd prea departe și fac de multe ori greșeli mari, dar trebuie să dorim din toată inima aprobarea Domnului Hristos, Domnul și Stăpânul nostru care vede și cunoaște cele mai ascunse tainițe ale inimii noastre, ascunse chiar și nouă. Să aducem pe oameni la Domnul Hristos, nu la noi sau la învățăturile noastre? Căci noi nu avem nici lumina și nici puterea lui Hristos. Să nu așteptăm ca oamenii să ni se supună nouă, ci să-i ajutăm să ajungă la El, să-L asculte pe El și să se laude cu El, El să crească Domnul, iar noi să ne micșorăm. Căci ei zic, dar nu fac. Să nu luăm în serios vorbele celor care nu trăiesc ceea ce spun. Ei nu merită să fie ascultați. Martirul Sextus spunea: Să nu faci niciodată ceea ce critici. Iar înțeleptul gracian întărește ideea evanghelică despre armonia dintre vorbire și fapte când spune: Sunt oameni care știu pentru toți, numai pentru ei înșiși nu știu nimic. Fericitul Augustin numește pe evrei bibliotecari ai Bisericii lui Hristos, pentru că ei ne-au aprovizionat cu cărți pe care însă vai. Ei nu le folosesc. Zice Talmudul, pe doi oameni îi urăște Dumnezeu, pe cel ce vorbește altfel de când gândește și pe cel ce poate depune mărturie la judecată spre a scăpa un nevinovat și totuși nu face lucrul acesta. Iubiții mei, ni se cere să fim extrem de atenți, pentru că sunt atâția care vor păzi ce le spunem noi, care vor urma tratamentul preschis de noi și, vai, acesta poate fi spre viață sau chiar spre moarte. Suntem mai cu răspundere decât este un medic față de bolnavi. În Biblie, prorocul mincinos era pedepsit. Ce strălucire vor avea cei ce ne învață drept? Armonizarea faptelor cu vorbere este cel din tâi lucru pe care trebuie să-l facă un propovăduitor al Evangheliei. Repetăm, armonizarea faptelor cu vorbele spuse este cel din tâi lucru pe care trebuie să-l facă un propovăduitor al Evangheliei. Să ne aducem mereu aminte, când e vorba de primirea adevărului, de un proverb care zice, adevărul trebuie primit, Chiar dacă ni-l ar spune un vrăjmaș, iar minciuna trebuie respinsă chiar dacă ne-ar spune o mama noastră iubită. Ce frumos și limpede este adevărul. Să l învățăm și să-l trăim necurmat, ca să fim cu adevărat ucenici ai Domnului Isus și folositori lucrării Sale pe pământ. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. În continuare, în versetul 4 al Evangheliei după Matei, capitolul 23, Domnul Isus descrie mai departe pe farisei cu aceste cuvinte. Ei leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Iată deci ce deosebire este între sarcinile oamenilor și sarcina Domnului Isus.” Sarcinile oamenilor sunt grele, a nevoie de purtat, obositoare și fără rezultat la capătul drumului. Pe când sarcina Domnului este ușoară, plăcută, odihnitoare și are ca rezultat mântuirea și fericirea veșnică. Citește pentru aceasta Matei 11, versetele 28-30. Sarcinile oamenilor înconvoaie pe cei ce le poartă și fața li se întunecă. Sarcina Domnului ușurează sufletul, îl îndreaptă, iar fața-i se umple de lumina bucuriei. Sarcinile oamenilor sunt formate din legi grele și chinuitoare. Sarcina Domnului este formată din harul care alină și mântuiește. Sarcinile oamenilor adaugă noi greutăți cu fiecare zi. Sarcina Domnului înnaritează pe cel ce o poartă, ca să poată zbura mai ușor, mai liber, mai iute spre împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Sarcinile oamenilor sunt, în cel mai bun caz, sarcinile dreptăține înduplecate. Sarcina Domnului este sarcina dragostei duioase și înțelegătoare. Ce sunt oare canoanele și legile pe care le pun oamenii pe umerii semenilor lor? Nu sunt ele oare sarcini grele și care în problema mântuirii nu ajută exact cu nimic? Iată să vă povestesc unul din multele cazuri. Mai anii trecuți, un frate făcea serviciu militar la Brașov. Duminica își cerea învoire așa cum făceau și ceilalți. Fratele își petrecea timpul pe învoire prin adunări creștine și prin biserici. Într-o duminică după amiază, în timp ce se afla în biserică, vede o femeie strând într-un colț îngenunchiată și plângând amarnic. După ce se ridică, fratele s-a apropiat de ea și a întrebat-o de ce plânge și pentru ce este așa frământată. Femeia a răspuns că a făcut un păcat greu și că are mustrări de cuget. I-a povestit apoi cum a fost la un preot și s-a mărturisit și cum preotul i-a dat un canon foarte aspru și anume să mănânce o cantitate oarecare de pământ, și după ce va fi termin căna, terminat de mâncat pământul, va primi iertarea și pacea. Femeia mânca pământ, dar pace și liniște nu simțea în cugetul ei și din această pricină venea la biserică și îngenunchea la toate icoanele și plângea amar, doar, doar va găsi ceea ce căuta. Fratele care era un credincios convins a condus pe această beată femeie frământată de păcatul ei la Domnul Iisus, acela care dă odihnă sufletului, la el care nu pune sarcini grele, care nu spune nimănui să mănânce kilograme de pământ pentru a primi iertarea și mântuirea, la Domnul Isus care din dragoste s-a jertuit pentru păcatul nostru și care ne iartă dacă venim la el cu credință și sinceritate. Femeia a crezut în Domnul Isus și a primit iertarea pentru păcatele ei și pace în cugetul ei. O bucurie negreită i-a umplut inima în clipa când a aflat pe Domnul ca mântuitor al ei. Dragi mei, sarcina Domnului este una, iubirea. E singura poruncă pe care ne dă el, dar fiți atenți, nu cere împlinirea ei decât de la aceia care au primit dragoste tot de la el, prin Duhul Sfânt, cum găsim la Romani 5, deci El cere ce ne-a dat. Inima umplută cu dragoste cerească va plini cu ușurință tot ceea ce bucură pe Dumnezeu și pe aproapele. Dragostea face totul ușor. Domnul nu ne cere nimic până nu ne-a dat mai întâi. El totdeauna cere de la noi ceea ce ne-a dat, ceea ce este al Lui, ce ne-a dat El spre păstrare și înmulțire. Întâi ne dă talentul și apoi ne cere socoteala. Aceasta este sarcina ușoară pe care ne-o pune el pe umeri. Purtați-vă sarcini unii altora, scrie Galaten 6 cu 1. Noi nu trebuie să punem sarcini, ci să le purtăm unii altora. Afară de iubire, Domnul nu ne-a mai pus altă sarcină. Cine pune alte sarcini nu este un om al noului legământ, ci al vechiului legământ. Sarcinile oamenilor sunt grele. Căpturarii și farisei puneau sarcini grele pentru că nu aveau dragoste. Legea nu avea la temelie dragostea. Orice lege este așa, numai omul care trăiește în Isus, poate purta sarcinile altora și numai el are legea dragostei. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului M195 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am vorbit până aici despre faptul că Domnul Dumnezeu nu ne cere decât ceea ce mai întâi ne-a dat. Cuvântul său spune că Dumnezeiasca Lui Putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia la 2 Petru 1 cu 3. Iar Apostolul Pavel spune pot Totul în Hristos care mă întărește. Acum, deci, după ce El ne-a dat totul, oare suntem noi gata? Oare suntem gata? Întrebarea aceasta este titlul unei poezii pe care am să o citesc în încheierea programului 195. Oare suntem gata, Doamne, azi când iar ne chemi să fim ucenici la însămânțare, lucrători în câmpul mare, cu credință să trudim? Oare suntem gata, Doamne, când ne chemi să te urmăm fără traistă, fără pungă, pe cărarea grea și lungă, dragostea să o arătăm? Oare suntem gata, Doamne, când talanții ne-ai dat? Să nu-i ținem strânși în grie, ci a ta împărăție vestim în lung și în lat? Oare suntem gata, Doamne, prin întunecoase voi, să înfruntăm orice cu tine, să pășim fără rușine, rând în rând cu sfinții tăi? Oare suntem gata, Doamne, nu la aur să privim, ci bogați în umilință, tari, doar în a ta credință, să luptăm și să iubim? Oare suntem gata, Doamne, printre lacrimii pe pământ, când avem sub sarcini grele un cer negru fără stele, să ne bucurăm cântând? Oare suntem gata, Doamne, să purtăm pe umeri cruci, fără murmuri, fără spaimă, fără gând de șerp de faimă, să-ți urmăm unde ne duci? Oare suntem gata, Doamne, Golgote și noi să avem? din mormânturi de durere să primim a Ta putere și cu Tine să înviem? Doamne Dumnezeule, ajută-ne, Te rugăm, ca folosind resursele Duhului Tău cel Sfânt, să ne arătăm și noi gata pentru toate lucrările la care ne chemi pe fiecare în parte pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Piluitor. De plin. Când mai adânc, Iisuse, te avem Când slujba ta, când slujba ta În v ați mornim Un rod bogat, un rod sublim Noi vrem să-ți dăluim Iisus, Iisus